Nici nu știu cum să îngăsesc cele mai potrivite cuvinte ca să reluăm această știre. Caută-le. Le-am căutat și nu le-am pregăsit. găsit. Deci, Am o, concluzia ca ta... să vorbim ca, un, da. ca niște intelectuali. Ce suntem. Concluzia ta a fost așa, că noi, adică Pământul, s-a aflat fix unde trebuie, când trebuie. Când a trebuit. Când a trebuit. Pentru că, stați să judecați, stimați ascultători. trebuia să fie prin apropiere o supernovă trebuia să fie și a fost. Și a fost o supernovă din aia potrivită. O supernovă tocmai potrivită. Tocmai bună pentru ce ne trebuie nouă. Da. E bine, supernovele, după cum cu toții știm, explodează din când în când și mor. Stelele masive explodează înainte să moară. Înainte să moară. Bun. Da. Când explodează, se întâmplă foarte multe lucruri, dar dintre lucrurile importante se întâmplă că ele, uh, cum să spun, împrăștie... Uh, se formează fosfor, fosfor când explodează. Exact. Da. Și am ajuns la subiectul și obiectul... Fosforul se pare că este absolut esențial pentru viață. Da, este fundamental. De, pentru viață, și într-adevăr. Și oxigenul, și hidrogenul? E, sigur, și da, sigur, sigur. Este al 11 la cel mai comun element de pe Pământ. Și, și azotul. După cum spuneam, fosforul. Puneți căștile. Împun căștile. Fosforul este subiectul și obiectul subiectului pe care îl e discutăm. Este foarte cu important Cristian pentru Presta. viață. Mi-amintesc filmele despre cucerirea vestului sălbatic, acolo cau boii își aprindeau mă rog, ce aprindeau ce ei, ei ce fumau ei cu niște chibrituri cu fosfor mult, frecându-le de talpa cizmei. Deci fosforul a fost important în cucerirea vestului. Bun, dar acum uite fosforul sau mai bine spus lipsa fosforului se pare că este uh, cauza pentru care nu vom găsi viață extraterestră. Ne va fi greu să găsim viață. E puțin probabil să găsim. Sigur Asta că... ca să fim aproape de rigurozitate. Cu această introducere prea puțin riguroasă să așteptăm așteptăm dumirii de la prietenul nostru și în același timp invitatul la care ținem foarte mult domnul doctor în fizică Cristian Presură. Și în același timp și un om de știință serios. Deci... Absolut. Asta fără îndoială. Care va să zică Cristian Presură? De ce este atât de importantă știrea asta? Vorbește despre ea uh, Tech Times, da? Și este rezultatul unei cercetări de fapt, adică nu e așa o speculație. Da. Uh, bună ziua. Uh, păi este importantă pentru că fosforul este unul dintre cei șase atomi. Pe care se bazează viața pe Pământ. Am de pe nevoie de tot șase ca să avem viață pe Pământ neapărat. Și s-a menționat hidrogen, oxigen, carbon, azot, sulfuri. Uh, Ori, dacă nu găsim fosfor uh, des în alte locuri din Univers, înseamnă că e puțin probabil să găsim viața acolo așa cum arată ea aici, pe Pământ. Da, uite, aici e o discuție. Eu am mai, și -am mai vorbit despre chestia asta. Dacă viața pe alte planete e în altă formă și noi căutăm ceva ce seamănă cu ce știm și ratăm să ne dăm seama că am descoperit o formă de viață Probabil că așa este cel mai probabil este într-un anumit fel să spun așa, problema emigrantului care totdeauna când pleacă în alte țări descoperă altceva decât ceea ce era acasă deci da, sunt de acord cu tine este foarte probabil ca viața să fie și sub alte forme Bun, și atunci, de fapt, noi, de ce spunem că nu știm ce, că nu găsim dacă nu știm ce căutăm de fapt? Da, până la urmă ar trebui să definim viața, ci de aici ar trebui să plecăm, că e chiar foarte dificil pentru că nu avem decât un singur model. Da, și nu, ce se întâmplă? Noi credem în ceea ce noi numim evoluție naturală, ceea ce înseamnă că viața a apărut prin acea combinație de atomi extraordinari care sunt în, în univers. și noi avem în univers aproximativ 100 de atomi și tot combinându-se acești atom, tot combinându-se acești atom în miliardele de ani în care a apărut Universul, undeva pe anumite planete au apărut primele molecule mici care după aceea au devenit din ce în ce mai mari și care la un moment dat au devenit celule. Deci este important ca să înțelegem acest proces care are loc pe un timp foarte lung și într-un spațiu care este imens, că Universul este foarte, foarte mare. Deci, cu alte cuvinte, noi oamenii de știință credem că acest proces al evoluției naturale este posibil. Ori există acești atomi care într-adevăr joacă un rol important. De exemplu, carbonul. Carbonul are foarte multe legături chimice și din cauza asta el poate să creeze multe, multe molecule. Și de el este important în apariția vieții, pentru că poate să ai o diversitate mare și natura poate să încearcă o moleculă, o altă moleculă, până când dă peste una care într-adevăr este foarte bună. Și la fel se întâmplă și cu fosforul, la fel se întâmplă și cu azotul. Dar chiar e o oportunitate, de exemplu, ca să o pe Corina, pentru că, după câte știu eu, Corina a fost aseară la atn la o prezentare a unui aureat al Premiului Nobel, Jean Len. Extraordinar. Și cred că o a vorbit despre așa ceva. Putea să ne spui câteva cuvinte. Și a spus a spus un lucru foarte interesant. I-am povestit lui Dan înainte de a intra în emisie. A fost o întrebare apropo de forme de viață și de cum se formează viața și dacă pe alte planete totuși n-ar putea exista viața. Și jean a spus spus că ar trebui să fim puțin mai modești, să nu ne mai imaginăm că suntem singura formă de viață din acest univers. Da, da, într-adevăr. Și revenim la subiectul de astăzi. Deci, astronomii încearcă să găsească acești atomi, care sunt importanți pentru noi, acești șase atomi și în alte locuri din univers. Și acum vorbim de niște astronomi de la Universitatea din Cardiff care au studiat două nebuloase. Nebuloasa Crab și nebuloasa Cassiopeia Și i observat că într-una dintre nebuloase, nebuloasa crab, se găsește foarte, foarte puțin uh, fosfor. Pe de altă parte, în Cassiopeia au găsit, totuși, o doză rezonabilă de fosfor. Uh, făcând i anumite calcule, au ajuns la concluzia că, ok, avem mai multe nebuloase crab, deci ar putea ca în univers să fie mai puțin fosfor decât ne așteptăm. Și de aici probabilitatea mai scăzută să se poată, nu știu prepara supa primordială din care să apară viața. Da, exact. Deși sunt și multe contraargumente, eu personal nu sunt așa de sceptic. Și de ce spun asta? În primul rând există meteoriți care au căzut pe Pământ din spațiu cosmic și acei meteoriți conțin fosfor. Un meteorit foarte cunoscut este unul care a căzut în anul 1967 în Rusia și care are într-adevăr foarte, foarte mult fosfor Este adevărat, este dintr-o zonă apropiată Pământului. Ori dacă, dacă în această zonă a fost bogată în fosfor, atunci e normal ca să aibă și acel meteorit fosfor. Pe de altă parte, de exemplu, astronomii au spus în comunicatul de presă că n-au studiat decât o parte din nebuloasa Crab, acolo unde nu s-a găsit fosfor. Ori nu este un rezultat încă concludent. Da, nu era concluzant, dar în orice caz ce remarcam este faptul că e o cercetare serioasă care s-a făcut. Rezultatele au fost prezentate în cadrul unui eveniment, iarăși, destul de de amploare, dacă am înțeles bine din prezentare, și anume la Săptămâna Europeană a Astronomiei și Științelor Spațiale, care a avut loc uh, luna trecută la, în Marea Britanie. Închipi că și cercetarea în sine nu este, nu este foarte simplă. Adică nu, nu putem studia, eu știu, uh, uh, corpuri cerești sau ansambluri de corpuri cerești atât de îndepărtate cu, cu, cu mare ușurință până la a determina, eu știu, existența sau inexistența fosforului. Uh, nu, într-adevăr, nu este deloc ușor. Și cercetarea are două aspecte. Are o, un aspect de modelare pe computer un aspect de astronomie. Modelarea pe computer este necesară pentru că prin modelele acestea nucleare pe care le putem folosi, putem să aflăm ce elemente se formează în supernove. Dar ce semne, în supernove... ce semne ar putea să dea o, o astfel de galaxie din care să tragi concluzia că există unul sau altul dintre elemente? În general, sunt metode de spectroscopie și de spectroscopie optică. Uh, cu alte cuvinte simplu spus culoarea, culoarea nebuloasei culoarea nebuloasei, uh, întotdeauna o culoare este o indicație despre elementele care sunt acolo ori spectroscopia este o măsurătoare foarte precisă a culorii uh, și ea cumva trădează elementele chimice și atomii care se găsesc în galaxia respectivă sau nebuloasa respectivă da. Uh, și trădează și proporția lor, deci în cazul de față, de exemplu analiza a găsit o, o proporție uriașă de, de fier în ambele nebuloase. Și asta asta seamănă cumva cu așa. analiza spectroscopică care se face curent la noi și prin care poți să determini compoziția unui, unui metal, de exemplu. Da, da, într-adevăr, așa este. Adevărul este că mulți astronomi amatori folosesc asta de spectroscopele le pun în spatele telescopului <sus> din curte ca să studieze cumva <sus> și ei stelele să vadă cam cea sunt acolo. Da, acum, așa este. Acum o să pun o întrebare, sper că nu e prea... Nici nu știu cum să zic este, uh, Naivă mai, Mă rog, prea proastă uh, Toată povestea asta ok vin din, De unde vin Acești meteoriți, aceste corpuri Totuși ei suferă niște transformări În drumul lor până ajung pe pământ Uneori îi descoperim după nu știu câtă vreme nu, e, nu sunt alterați Adică informația nu e alterată? Transformările sunt foarte puține. De ce? Pentru că în spațiu este vid cosmic și nu există interacții cu altceva. Poate cel mai bun exemplu este praful de pe lună. Nu știu dacă știi, dar pașii pe care i-au lăsat astronauții care au, care au mers pe lună, deci pașii respectiv, i-au lăsat niște urme în nisipul de pe lună. Da. Ei bine, urmele lor o să existe încă milioane de ani pe lună.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 Da, din păcate așa se întâmplă și asta este cumva un semnal de alarmă pentru toți tinerii care ascultă această emisiune, să nu se piardă în astfel de lucruri. Adică sunt atât de multe lucruri interesante despre care știm, care merită studiate, merită învățate, că nu are sens să-ți pierzi timpul cu o astfel de teorie ale conspirației. Te asta vreau ca să spun, că uh, exemplul prafului de pe lună, deși al pașilor care sunt acolo, uh, se, este același lucru și pentru obiectele acestea cosmice ele circule în general chiar în sistemul solar nederanjate milioane de ani numai atunci când se apropie de soare și cometele sunt un exemplu foarte bun, încep să, să aibă probleme din cauza căldurii, din cauza vântului solar, iar uh, cometele, se știe, ard în aproximativ 10.020 10 de mii de ani, din cauza soarelui da Bun, concluzia ar fi așa, ca să încheiem discuția în legătură cu, cu acest fosfor care lipsește. Nu o să descoperim prea mult, prea curând, marțienii, nu? pe care poate că nici nu arată cum ne imaginăm. Noi. Brav, aș reformula concluzia și l-aș, să spun așa, cita pe Dan de la începutul emisiunii și aș spune că cel mai probabil este foarte puțină madere în univers. Ai ajuns sursă! Bravo! Uh, și ca să concluzionăm, uh, apropo de ce mă întreba să-i în legătură cu uh, ce a fost aseară la TNU Român și cu tinerii care au fost, au fost foarte mulți copii acolo, Acum nu știu, sigur că da, aduși, aduși sau veniți... Nu, nu, a căror interes a fost stărnit poate de un profesor, dar ei au venit în chipul de bunăvoie. Dar a fost clar că au fost interesați și că li s-a stârnit interesul pentru că nu s-a făcut nimeni în, în sala atn -ului. Au stat două ore și jumătate, dacă nu cumva puțin mai mult, ascultând o prezentare care n-a fost simplă, pentru că a avut și foarte multe formule și foarte multe lucruri foarte serioase, Dar mi-am dat seama încă o dată ce înseamnă să ai talent să povestești și ce înseamnă să faci uh, degajat și ce înseamnă să faci într-un mod firesc uh, și firește cu pasiunea de rigoare. Da, asta, asta se Absolut. simte, cred. Plus că uh, la profesorul Len este cu totul altceva. El a luat trei Nobel, el a muncit foarte mult, deci toată această cunoștință vine din interiorul lui. Da, nu, asta categoric. Categoric Se vede din... Exact, ta, se vede, da. Eu da. mă bucur că Ateneu a devenit și scena, ca să spun așa, unor reprezentații ale științei și mă gândesc și la uh, conferința pe care ai ținut-o, Cristian Presură, cu câteva săptămâni în urmă și la altele, pentru că nu, știința este parte a culturii și este o parte importantă a ceea ce încercăm noi să, să, să devenim și până la urmă ar trebui să o valorizăm exact cum, cum, cum se cade și să vorbim despre valorile pe care le propune știința și despre valorile care creează și care propun știință. Nu pot decât să fiu de acord. Mulțumim foarte mult Cristian Presură pentru, și pentru astăzi. Ne auzim săptămâna viitoare. Bine, la, repetere, la revedere! La revedere! Da. Și ție, la fel, am fost în legătură telefonică directă cu Cristian Pressur, Philips Research Eindhoven, Olanda, autorul cărții Fizica Povestită. Știința în cuvinte potrivite la Radio România Cultural rămânem în zona aceasta de știință și tehnologie avansată, pentru că sigur că da, când spui Japonia, la ce poți te gândești decât la tehnologie avansată. Și la viitor. Și la viitor, sigur că da, dar uite și la felul în care se pregătesc tinerii, că tot am adus în discuție lucrul ăsta, pentru, uh, pentru viitor. E bine, Mihaela Ghiță ne va vorbi despre Tepia, care nu este un muzeu propriu zis, este un loc destinat educației tinerilor japonezi dar de fapt nu numai tineri, ci populația în general, care se familiarizează cu direcțiile către care sunt îndreptate finanțările pentru cercetare. Extrem de important pentru că nu așa, până la urmă finanțările vin de la fiecare dintre noi și cred că ar fi interesant să știm încotro se duc banii noștri japonezii o fac Da, Tepia este galeria tehnologiilor emergente, spune colega noastră, Mihail Aghițea, un spațiu multifuncțional unde poți învăța despre cele mai avansate tehnologii pe care Japonia le studiază pentru a deveni produse pe piața de consum. Și ăsta e un aspect important, că nu rămân doar așa la nivel de idei minunate și fanteziste. Nu toate. Mă rog, nu toate. Miha Aghițea în dialog cu doamna Violeta Iurita. Intenția lor este să-ți să orienteze imediat, chiar de la intrare, atenția asupra faptului că noi nu creăm un vid, Noi creăm că răspuns la probleme. Și ce ne interesează pe noi acum? Țintă este populația japoneză nu populația străină, dar ceea ce spun ei acolo ne privește și pe noi foarte mult în toate țările. Spun ei, deci, problemele, ce probleme avem noi acum, acute, Problemele acute ale Japoniei. 1. Îmbătrânirea populației și calitatea vieții oamenii trăind mult mai mult decât ne-am așteptat. Sunt oameni care trăiesc singuri 30-40 de ani, ei ajung la 100 de ani, Cred pentru care un număr de prototipuri Și foarte multă cercetare la ora asta în Japonia se duce în acea direcție. Ce faci cu bătrânul singur? Și au uh, un număr de prototipuri, Internet of Things în general, care te uită la starea omului singur în casă, deci uh, poți să, faci, să climatizezi casa complet, să faci roboți care să uh, asiste un bătrân, mai ales cipur de măsurare, măsurarea presiunii, a temperaturii în casă, măsurarea mișcării. Asta mi s-a părut foarte interesant. Tu, copilul care ești departe, de exemplu, dacă ai un bătrân care este singur, la o distanță mare și n-ai cum să-l supraveghezi personal, poți însă, prin internet să primești informația și există posibilitatea de a măsura dacă omul se mișcă în casă, s-a mișcat astăzi, s-a ridicat, s-a dus la baie, îl vede dacă a căzut, anunță imediat uh, instalația, anunță imediat poliția și anunță copilul, anunță ruda sau vecinul. O formă de asistență prin inteligență artificială, practic, a omului care este foarte bătrân și foarte singur și a cărui funcții încep să scadă. Aceste tehnologii, spre exemplu, acestea despre care m-ai povestit acum, despre tehnologii care ar facilita asistența socială, ele sunt folosite în mod curent sau sunt folosite undeva? Sunt emergente, deci ei... În clipa asta creează un număr de produse, Internet of Things, pe care încep să le testeze. Sunt în testare. Deocamdată nu au ajuns la punctul de joncțiune în care să aibă o populație semnificativ îmbătrânită cu prea puțini tineri care să asiste. Deocamdată au alte forme de asistență, încă. Însă se pregătesc pentru un viitor în care vor fi mult prea mult, mulți bătrâni Și nu mai faci față. Ei nu prezintă ultima generație de produs, dar prezintă ideea și îți arată cum se măsoară aceste lucruri și care sunt posibilitățile și în ce direcție merg. Și merg în direcția asistenței 100% a unei persoane foarte în vârstă, complet singure și care nu mai poate să se asiste singur deloc, nici să-și dea seama de lucrurile de bază. Și atunci ai nevoie de.